I per començar aquest àlbum, eh, una de les cançons ens les has triat tu totes En, en aquest cas parlarem de la cançó Les Ampolles el, que l'escoltarem tot seguit però, però primer et volíem explicar que, et volíem preguntar què volíem explicar amb aquesta cançó bueno, D'alguna manera és aquella idea no? de, de les ampolles, dels missatges dintre de les ampolles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 que volen, volen aconseguir a través d'això Molt bé, doncs ara escoltarem la cançó que estan les ampolles del disc Oxigen de Gossos Eren dues ampolles juntes Com bon dia van començar un viatge sense límits amb un missatge dins del mar Ningú sap què hi van escriure. Ningú sap qui les va votar. I ara n'han trobada una encallada en mi corall.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 geen temps per perdre anem, potser hem de fugir, potser hem de marxar, cercarem el qui ho va escriure, que deu fer de riure, amb dues ampolles més per llençar al mar. no tinc per perdre anem, potser hem de fugir, potser hem de marxar, cercarem el qui ho va escriure, que ens deu fer de riure, amb dues ampolles més per llençar al mar. No Hi ha vides d'altre fer, d'altre pensar. I crec que ens ha arribat l'hora, l'hora bruixa per parlar. Per parlar dels nostres somnis, dels somnis de tots els humans. Tots som fills de la mateixa mare, la mare terra que ens ha criat. No tinc temps per perdre nen. Potser hem de fugir, potser hem de marxar. Cercarem el qui va escriure, que ara es deu fer un fart de riure, amb dues ampolles més per llançar. Eren dues ampolles juntes que un bon dia van començar. Un viatge sense límits, amb un missatge dins del mar. No tinc temps per perdre aneu, Potser hem de fugir, potser hem de marxar. Cercarem el qui ho va escriure, que ara es deu fer de riure, amb dues ampolles més per llençar el mar. No tinc temps per res, no potser hem de fugir, potser hem de marxar. Cercarem el qui ho va escriure, que ara es deu fer de riure, amb dues ampolles més per llençar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 xorran que tu sempre et manifestes ah, cabron vius en un món que va del revés en un sistema que distreu de la resta t'ha penut un paradís que sempre està protegit amb uns murs tan alts que no pots veure res més i jo vull viure com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 espera Dia de corpus, dia sagrat, dia de purgues pel que queda d'any. A la plaça el foc ja quema, l'àliga no és mai la primera, tot és a punt, tot és preparat, es mouen les masses, tremoren les marats a la xinesa, ja se sent fer un defensa. El carrer mal. costa avançar, massa estrets per eh. la gent que hi carrer que va a la plaça hi ha una brona que es cridaça, la barreja de mat-mat, tot a punt per començar. Però hi ha aquí, per no, favor, que tot s'acabi, que no tinc un bon final perquè això passa com es que un nieta volen mal. Ningú va poder imaginar que ho havia s'abracen, després dels salts ens trobem a barraques i la música sona des de dalt a les escales, veig balcons de l'infern i les llums ja s'apaguen salten els plens, es crema eh, la crema, plaça, crema, crema. i sempre al mig i una a la trapa gira, gira, la, eh, gira, gira. gira la gent els àngels somien ja arribat el moment i a barraques, ha barraques, totes es torça, hi qui vol fer servir la força, qui que conca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 i que no ens permeten avançar no? i en aquest sentit doncs és un clam a l'oxigen, al respirar a aturar màquines i replantejar-se les coses Clar, però un, un clam a l'oxigen que, que, que, que sembla molt assumit i, i molt fàcil no sé, no sé si a l'hora de la veritat de, de posar-ho en pràctica sembla, et, et sembla tan fàcil eh, tenir assumit mm -hmm. i, i, i tirant endavant amb aquest oxigen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 i el silenci ens trenca. M'agradaria poder fer-ho millor. I reboto... i no et trobo... a prop. Sempre has d'esperar algun senyal observant rere la finestra. Jo no et puc ensenyar els colors del mar al teu davant. Tens la porta oberta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 veure el sol on puc trobar el nou camí rere els teus passos vull una altra nit per poder dir tot el que sento Tu sempre has esperat algun senyal observant rere la finestra jo no ensenyar els colors del mar al teu davant. Tens la porta oberta. Millors no existeixes dimarts despertes i estem junts fins a dimecres. Dijors veus la llum ja d'edat i verdres de festa i santa i diumenge. Tu sempre has esperat algun senyal observant rere la finestra. Jo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 Uh, ens agrada pel fet de no sempre donar mastegades a les coses, sinó que fer que la persona que ho està escoltant s'impregni d'un sentiment i, i l'abori. no? En aquest cas, doncs, també parla de, de, de, de, de, de l'absència, no? De, de l'absència d'algú o d'una parella, possiblement, hi ha un buit, uh, però alhora també hi ha una necessitat de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 veurà Difícil descobrir qui sóc avui Una gota em cau mentre un altre em treu la cel Plou per sol a l'hora Tumba la bala, bala Tumba la bala Que m'apuntava a la meva jo mateixa em disparava Sedueixo i es transformen. No, no no no no no, no, no se